Було то вечором. Матій і Бенедьо повертали з роботи і сиділи, мовчачи в хаті, при їм світлі невеличкого каганця, в котрім горів, шкварчав і порскав нечищений бориславський віск. Бенедьо вдивлявся в план, розпростертий перед ним, а Матій, сидячи на своїм малім стільчику, латав свої ходаки». Матій від того вечора, коли Мортко сказав йому, що їх справа скінчена, мовчазливий був, мов прибитий. Бенедьо, хоч і не знав докладно, що це за справа, все-таки дуже жалів Матія і рад був допомогти йому, але, з другого боку, не смів зачіпати його, щоб не розворушати в нім наболілого. Скрипнули двері, і до хати ввійшов Андрусь Басараб. «Дай, Боже, час добрий!» – сказав він. «Дай, Боже, здоров'я!» – відповів Матій, не підводячися з місця і витягаючи дратов. Андрусь сів на лаві під вікном і мовчав, роззираючися по хаті. Очевидно, він не знав, від чого би то зачати бесіду. Далі звернувся до Бенедя. «А що у тебе, побратиме, чувати?» «От увійде!» – відповів Бенедьо. «Щаститься тобі якось в нашім Бориславі», – сказав трохи грейсько Андрусь. «Чув, я чув. Та ти тепер великі гроші береш денно при своїй фабриці. По-триринськи три денно. Не надто то багато, як на майстра, але як на бідного помічника, то певно, що досить. Треба буде дещо післати мамі, а решту, ну, та вже орешті поговоримо пізніше, як усі зійдемося». Я думав дещо трохи над нашою долею. «Ну і що ж ви надумали?» – спитав Андрусь. «Будемо говорити о тім на зборі. Але от тепер стараймося деяк потішити побратима Матія, а дід, який ходить. Я вже й сам хотів дещо балакати, але що, бачите, замало ще його знаю. І... Та я, власне, для того прийшов», – сказав Андрусь. «Побратиме Матію». Пора би тобі розказати нам, що у тебе за справа була з мортком, і чому вона тебе так обходить. «Е, та що вам розповідати?» – знехотя відказав Матій. «Що говорити, коли справа скінчена?» «Тепер дарма говорити, не повернеш». «Та хто знає, хто знає, чи скінчена?» – сказав Бенедю. «Розповідь, чи лишень». Вже три голови потрафлять більше дещо вигадати, ніж одна. Може, найдеться яка рада, а якби вже й справді все пропало, то бодай вам буде легше, коли з нами поділитися своєю грижею? «Я, я, я, я, я так кажу, підтвердив Андрусь, все то сам один чоловік, дурень напротив громади. Ой так, так, побратиме Андрусю, відповів сумовито Матій. Відложив набік закінчену скінчену роботу і закурив люльку. Може той але, що чоловік дурень, прив'яжеся до другого і відтак гризися вже не іно самим собою, а й другим, і третім. Та й ще, правду тобі скажу, за другим чоловік дуже гризеся, ніж за собою. Таке й моє. Нехай і так розкажу вам, яка зі мною історія була і яка у мене справа з мортком? Буде вже тому щось зо 14 літ, саме п'ять літ по моїм приході до того заклятого Борислава. Ще тоді-то не так було. Ями що починалися, все ще якось подобало на село, хоч і тоді вже жидівні злазилася, було сюда як хробів до стерва то тоді ти, небоже, ту пекло було аж сумно погадати. Жидівня крутилася та гомоніла коло кожної хати, лестилася, як ті пси, до кожного господаря на силу тягла до коршмів, або й таки в хатах поїла людей, покусно покусникові ґрунту під закопи. Що я тоді навидівся, аж серце пукало. А скоро собачі діти обдурили чоловіка, Висали з него все, що мож було висати, тоді гей же на нього, тоді він і пияк, і лайдак, і пся пара, тоді його й з коршми витручують, і з власної хати виганяють, страшно збиткувалися над людьми. От раз іду я рано на роботу, дивлюся, повна вулиця людей збилися в купу, гомонять щось. Серед купи крик і плач. А збоку, в невеличкій соломою критій хаті, жиди вже розгаздувалися, як у себе дома, вимітують із середини все миски, горшки, полиці, скриню. Що такого, питаю я. А що, відповідає один чоловік. Довели нехрести, бідного Максима, до посліднього. Статний був ґазда ніщо й казати, а людяний, чемний. Ну, та щось з ним сталося? А не видиш, каже чоловік. Видурили в нього ґрунт, худоба розтратилася, а нині ось прийшли та із хати його вивергли, кажуть, що то їх, що вони собі купили. Той в крик, жиди не питають. Той дірвався до бійки, а їх злетілося в одній хвилі, як тих гавронів, та й давай бити бідного Максима. Зробився крик, зачали збігатися і наші люди, і ледве вирвали Максима з жидівських рук. А той обкирвавлений, аж страшний, та й кричить, «Люди добрі, ви видите, що тут дієся, чого стоїте? Ви гадаєте, що то лише зо мною так сталося? І з вами буде так само. Ходіть, беріть, що хто має в руки, сокири, ціпи, коси, беріть і виженіть тото паршивство з села». Вони вас розточать живих, так, як мене розточили. Люди видивилися на него, стоять, гомонять. А то один жид, он той, що он визирав з вікна, пірвав камінь та й луп Максима в голову. Той на місці перевернувся, лиш захарчав. Люди добрі, не дайте моїй дитині загибати. Я вмираю. Я не дослухав того оповідання, а почав протискатися до середини здвигу. На середині вулиці лежав чоловік, може, де сорока літ, в подертій сорочці, окровавлений, посинілий. З голови ще капала кров. Коло нього припадала й лебеділа мала дівчинка. Мене аж морозом обхопило, коли позирнув на тото, а люди обступили доокола, стоять стіною та гомонять але й з місця не рушаються. А Максимову хату обступила жидівня, аж зачорнілося довкола. Вайки та гарки такі, що й слова власного не чути. Я стою, як остовпілий, дивлюся сюди-туди, не знаю, що діяти. Аж ту виджу з вікна виставився той сам жид, що забив Максима. Вже геть-геть, видно, осмілився і кричить поганець, там му треба, так му треба, пиякове одному, так му треба. А ви чого тут поставали, свині, марш додому один з другим? В мені кров закипіла. Люди, заривів я не своїм голосом, чи ви постовпіли, чи поцапіли. Та не видите, що чоловіка забили перед вашими очима і ще й сміються, а ви стоїте, та й нічого. А грім же би вас Божий побив, бий злодіїв, жидів. Бий, заревіло в тій хвилі з усіх боків, аж земля зделькотіла. Бий, злодіїв, п'явок. То так, якби іскра в солому впала, в одній хвилі весь мир став, як не той. Я ще й не озирнувся, а то вже ціла хмара каміння дринь на жидів. Лише тільки ще я видів, що той жит, що забив Максима, як стримів у вікні, так в одній хвилі підскочив, хопився за голову руками, скрутився, спищав, та й бувть на землю. Більше я не видів, не чув нічого. Крик, гвал піднявся такий, як на судний день. Люди ревіли без пам'яті, тислися наперед, рвали, що кому впало під руки. Кілля, сплотів, хворост, жертки, поліна, каміння й валили на жидів. Щенився такий писк та вайкіт, немов ціла бориславська кітловина западається під землю. Часть жидів пирсла, мов порох, але кількох заперлося в Максимовій хаті. Крізь вікно видно було, що у них в руках сокири, мотики, вила, похапали, що могли. Але видячи, що мир обступає хату довкола, мов ревуча, повінь, вони перестали кричати, ніби закаменіли зо страху. Народ попер до дверей, до вікон, до стін. Затріщали дошки, делиння, задзеленкотіли вікна, грюкання, гвалт, писк. А нараз страшенний грохіт, хмара пороху. Люди покусневі розірвали стіни, зруб і повала грохнули на жидів, потрохи вкрили все те страшне позорище. Але в мене за той час що іншого було на гадці. Видячи, як народ, мов звір, пре на жидів, я хопив малу дівчину, Максимову сироту, та на руки й нир це нирче почав продиратися крізь здвиг. Ледве вирвався стовпи в тій хвилі, коли там бевхнула хата. Я погнав з загородами, півперечною стежкою додому, бо боявся, щоби розлютовані жиди не перехопили м'я на дорозі. Допавши хати, я запер двері і положив зомлілу дитину на тапчан. Зачав відтирати. Але довго я не міг її добутися. Вже м собі гадав, що, може, її заголомшив який камінь. Але Бог дав, прийшла до себе, і я так тим утішився, немовби то моя власна дитина ожила передо мною. Матій замовк на хвилю. Люлька погасла в його зубах, і на лице оживлене й палаюче під час оповідання, почала звільна набігати давня, сумовита і безнадійна хмара. По хвилі він почав говорити далі. За сим та тим та за хлопотами коло дитини я й зовсім забув про бійку і аж пізніше дізнався, що вона скінчилася на нічим. Розваливши Максимову хату, люди, немов самі себе злякалися і розлетілися кожде в свій бік. Жиди також переполошені не показувалися за своїх нор, аж десь надвечором деякі сміливіші повилазили, почали роззиратися. До Максимової хати, а там щось пищить. Розривають звалища, видять три жиди неживі, а п'ять покалічених. Пропало. З'їздила, правда, комісія, позабрали були кількох до арешту, от так нас догад, та й повипускали швидко на волю. А Марта лишилася в мене. Чесні бориславці мали виткося багато свого діла і не втручалися до бідної сироти. Лише часом деякі жінки приносили їй се та те їсти, випрали рубатку, облатали та й тільки всего.